Kaixo, Irola Erratian zaude bilboko.fm.eundazazpi.bostean eta Irola Erratia.org. Ondo etorri, ordezko maltzurraken bigarren sasoira eta konkretuki bigarren saiora. Padakizue aurten tarte berri batean entzungo gaitu zuela. Ostegunetan, sortziretati kamarretara. Gabaz beti, eh? Tartea gainera, kritika irratsaioarekin joarekin partikatzen dugunez, ostegun batean, kritika filosofia pro, programa berri hori entzungo duzue, Javi Harkotxaren eskutik, eta hurrengoan, ordezko maltzurrak. Eta errepikapenak noiz? Bueno, ba, zapatuko goizaldeko. Lauetatik segietara, osea, animatuta basaudete. Jares azue zuen lonjetan ordezko maltzurrak. Ia darle. <tipen> eta bueno, astu egin zait beste errepikapenada. Domekan, goizeko amaiketatik, eguerdiko ordu bat arte. Bistu <tipen> Eta bueno, ba beti komo Duan, niña Hemen serio eta gogotsu, saio honi egiteko prest. No envidia, soiz, no envidia, no envidia, soiz, bueno, ba beti komo Duan y dator. toperadator. irailean Euskal Herria bilduk, lasaratu zuen ezkuntza sistema publiko buruja berantz proposa bat, obeitabi horri aldetan, eta bueno, gauza da oso leku gutxitan e, ditugula proposamen horren inguruko irakurketak, berariazko kritikak zein planteamendu alternatiboak. Eta bueno, ba gainera, ikusita, eskerko alizioak eskuntza sistema berri hori, EAJ, Podemos, PSRekin negoziatu nahi duela, argi dago, babes horiek lortuz gero, proposamenak, egikaret, egikaritzeko edo egi bihurtzeko papeleta desente dituela. Beraz, bueno, va ba, berebiziko garrantzia dauka proposamenak. Listen Bueno, eta orain va ba, lasaiune hau aprovechatuz va ba, asalduko dizuet nire iritziz zer dagoen jokoan honelako proposamen batekin. Bueno, Yo cuando hago nada, en zusenerre, kontzertatuaren betikotzea eta hizkuntza ereduen porrota zelanku da Bi bialderdi nagusi hiek daude, bai? Ze alde batetik Egia da, ba edo bueno, e, edo kontzertatu publiko eh horrek eh ba bueno, dituela gure eskuntzan eta bueno, ba, gaur egun ba bi aviadura dun sistema baten aurrean gaudela, es. Eta bueno, beste alde batetik egia da be bai, eh orain arteko ereduen Sistema hori, ba bueno, edo sistema horrek, ba, porrote egiten duela. Es? Porrote egiten duela, behin da berriz, behin da berriz, behin da berriz. Beraz, beste seo zer bilatu berko da. Eta bueno, honetaz ba, guztia hitz egiteko, gaur bi ikasle sindikatutako eh gobiatuak izango ditugu. Eta bueno, e, gero sarrea geago eingo dut eta bueno, ba ezer baino lehen iarriko disuet klasiko bat, eh sergatik, ba bueno, lengo domecanegon intzelago taberna baten eta ba patean bakantu hau hasi e, zen eta eta bueno, ba iaia, ia, vamos. Soratu nintzen nintzenor dantzatzera ezagisen jendea ba Arrasaldeko bostetan, eh, osea jendera jendera begira plan onise eh, se gertatzen zaio. Eta bueno, eh Egia esan, nahiko ondo datorkigu kantua, se. Kantua eh, bueno, gu eh, Edo Geieno, ke hau Euskal Herria bilduren eh, proposamen hau, eh, irakurri dugun bezain Laster edo irakurri bitartean egon gara binda berriz ondokoa esaten. Mada, edo aia ma edo mare dedeu, mare dedeu edo what the fuck edo, bueno, beste eh, hainbat eh, intergekzio, ez? Eta, bueno, ba, hain zuzen horregatik, Mada, ba, beitu, jarriko di zuet dantzi taldearen Mada kantua, vale? Asi que, hori, momentuz eh, burua kastintzera, eta gero, ba, bueno, bueltan eh, editorial pizkabat gehiago, aurkezpen sakonago bat, eta eta horrela, vale? Beera Sori die berriz ere. Bueno, gara inora Joan, eh? bueno, jarri dugu hemen eh zera, tar musika fondo bat. Eta bueno, eh, ba, naiz gaurko programa ondo txukun eh aurkesten. Bueno, lenik eta behin, eh ba bueno, eh, dizuet programaren ondik norakoak eta gero bebai, bideina bar, editorial bat ingo dugu aspaldiko partez. Bai, ze horrein dela ez dakitzen bat, ez egiten editorial bat. Bueno, esan bezala gaurkoan, Euskal Herria Bilduren hezkuntza Sistema Publiko buruja Berantz, izango dugu izpide eta horretarako pentsatu dut. Um, hain aurrera begirako, ez? E, Proposanen baten aurrean egonik, behar bada ez du horrenbesteko zentzurik Langilei, eh, zera, asunto hau planteatzea eta behar bada aproposagoa da, ba langileen ikuspegitik e, baino, ba bezeroen, ikasleen ikuspegitik e, planteatzea. Eta hori dela eta, ba gaurko irratsaioan bigonbidatu bi biak eh zera, ikasle sindikatu batetik, ez? Ez beretik. Bai, konkretuki ikasle sindikatutik eta ikaslea bertsaleak E, sindikatu eta diketorriko dira gorko bigon bidatuak. Eta bueno, hori e, programari onean bai luze eta sakon ezta baidatuko dugu e, asuntonen inguruan, bai, nahi beste denbora aterako dugu. E, pentsatzen baitugu, e, bueno, ba, Euskal Herria Bilduk e, teorikoki gutxienez, Zera, e, ba bueno, gure aldeko apustu ausartena egin berko lukeela, eta, bueno, ba, tamales ez da horrela izan, beraz, e, bueno, ba, hondo astertu beharreko asunto bat da, eta, eta bueno, batez ere, gauza hoek hondo datoski guze, azkenean e, kritika eginez, baina kritika... E, zera, nora ez zaten da, eraikitzaile bat eginez, hau da e, alternativa bat planteatuz, e, beste irakurketa batzu planteatuz, naiz eta kritika oso zorrotzak izan hori beti izango da, zerbait, e, bueno, ba, berazgarria, ez? Eta, bueno, horregatik, ba, bueno, ikasle sindikatua eta ikasle bertzaleak izango dira gurekin. Gero! Eh, bueno, ba, eskuntza publikoaren inguruko aktualitateari dagokionez, e, be, eh, beste rikabe aipatu nahikoen iduzke Iruzpalau, palau saiatutako gara aproan daburbiltzen, baina bien, eh, lehenik eta behin, eh, zera, aurtengo birbaremasioaren aurreratzea. Printzipio zabur batea akontrapie harrapatu gaitu, baina bueno, beti ere slipen prozesua aurreratze aldera egiten baldin bada. Es, ba bueno e, Egiten den keinu oro ba, Ongi etorria es. Baina liberean e, Realitatea que tenga be, erakusten digunes mm, Es que esto no dan puntada sin hilo bai, Principios Es gaitu Es kaltetzen es, Bai aldatu dute sistemas Eta horregatik Baina karo Hortik e, irakurketa Irakurketa bat ere egindaiteke e, Karo hemen, e, zera, ekainan egingo diren esleipen batzuetarako ja e, zera, azaroan utzi itxi behar baldin badu badugu, badugu nolabaiteko e, aurreko ikasturtea, jo, horrek esenei du hazen nolako monstrua e, bihurtu den E esleipen kontu hauek guztiak e zera e kudeatzea, ez? Zenolako tamaina daukan e interinitateak eta bueno eta lekuatetik bestera ibiltzeak. Eta bueno gero eta muztro handiago baten aurrean gaude eta gero eta ba, hori kudeatzen Saiagoa izango dena, es? Uxienes, eh? Gutien ese fingotasunaren eh sera horri jaramonik egiten esaion bitartean, ba gausak orrela izango dira, eh? Bien, eh Vale, gausen beste eh, kontu batekin. Bueno, pasada en eh, Asteburuan, Asaroaksei o Keresbanavil, Bilbao, bueno, Euskal Eskola Publikoaren aldeko manifestaldia egin zen. Manifestaldi jendetsua Eta bueno, Alderdi horretatik gutxienez, ba bueno, oso bueno, berri positibo bat, bai, euskal eskola publikoak jendearen gandik e, atxikimendu, ba bueno, maila bat dauka, bai. Gero igual atxikimendu hori konkretura eta eta lorpenetara eta bataiatuak irabastera ez dago igual hain bideratuta eta hori izango litzateke zeo zer hobetzekoa, bai? Eta gero Eh, hainbat, ez eh, da gindola san eh, manifestaldian hainbat kabailo de Troia gontzirela eh? ezete baterako, bueno, berdin zaitalderdia, bai? baina eh, manifestaldia babesten zuen eh, agintarietako batek ondoko audio es el momento para hacer políticas que hagan que la escuela pública sea el eje del sistema educativo vasco, tal y como sucede en el resto de Europa, donde el 80% es público. Bueno, leen que también, Beti, o sea, es de aquí se gertatzenzaigún, de netaraco y sanvergara, Europa besala, ¿vai? Quiero, bueno, ver eh, ahí interesatzenzaigún con tu etanes, ¿eh? Vaya, Beti da, o sea, no la baites a tecor... Eh, daki boronismo edo bai, gure burua beti bigarren mailakotza hartzen dugula edo ez dagi zer dagoen hor Bien, e, vale no es que la escuela públicaa vasca aspire a ser el eje central de la educación o el sistema educativo Vasco. Ez da hori Bai momentu honetan bertan hezkuntza sare publikoa momentu honetan bertan hezkuntza sistemaren ardatz centrala da. Bai baina bakarrik, Erantzuk izunei, dago kionean. Hots, e, eskuntza eskubidea itxuras gutxienez, universalki bermatzeko, bai, hor bai, bada, bada, ardatza da, bai, zei eskubide hori, ba, batzutan, nestakit, idugarren, laugarren, bosgarren, zeigarren zei maila baten usten dute, ez? Eta, bueno va ahoritarida ahorita ahora buenaena verás se eh, publicó aquí en tendú y tu un pecuario donde esta toquía angustia está bueno requiere ba, ba, es, es que es da no es que aspide a ser el eje del sistema educativo vasco es que ya lo es pero solamente de responsabilidades no de beneficios vale está está bueno va eh, ba, benetan la real Diego era E, Sozioekonomikoan daudenak, ba, zailtasun e, larriak dituztenak, e, etorri berriak, ez gaitasunen e, bat daukatenak, e, e, pff, errepikatu dutenak behin baino gehiagotan, e, en fin... Dibertsitatean iztasun guzti hori azkenean nortatatzen du, hori publikoak egiten du, bai? Eta gero, ba, bestaldean, ba, bueno, ba, hori kastolak, ba, ez dakit, ba, bigarren batxiergo baten profisienzia ematen dutenak, ez? Eta, ez dakit, horrelako aztakeriak ikusiko ditugu, bai? Zera, hauso txiro bateko institutoan, ba, zer... Gaztelera, bueno, euskera hitzen bat edo beste, ingelesa, ba, hori, Amazonen erosketak egiteko. Eta gero, bueno, ba, beste itunpeko batzuetan, ba, bueno, igual egongo dira urrengo sexpir eta eta horrela, bai. Orduan hori, e, karo, honek ustiak publikoa e, segregazio egoera baten usten du, getifikazio areagozen du, areagozen du, parkatu, eta... Bueno, azken batean eskuntza publikoa bera Kinkalarrian jartzen du o sea, Azkenean publikoak nola konpetitu Dezakei itunpekoarekin Publikoak gero eta prekarizatuago Baldin badago Ez ez dauka logikarik Hor berdintze edo Nola bateko parekide eta zumbatetara Iagatu nahi baldin badugu Bai? Goazen moduras goaz ondo. Se claro, es nagusitzen ari dena da, es el sabe el sabese quien pueda. O sea, eh diru pixka daukanak, baia bialtzen ditu seme alabak eitunpekoa, baina miramiento gabe, guchienez ba bueno, eh Bilbao baten non gerta daiteke klase baten e, uneko 95a kanpotarra izatea, ba bueno, ba, jendeak e, zera hanca egiten du. Eta bueno, ba orrela sortzen dira, bueno, ba, gero eta hezkuntza kalitate gutxiago daukaten zentroak, gero eta gentifikazi gentifikazio mail altuagoak, en fin, eta hori, eta gero ba, zera, dirua sosa daukatenak baldin Baldinbadu azitunpekoraba itunpekoa gero eta inbertsio gehiago, cada vez los niños más bonitos de los niños más bonitos de, del sistema eta eta gero eta ba bueno, ya a Harvard en será e, ba, eta horrela. Eta hoiek dira dauden bi abiadurak. Bueno, e, gero este gauza bat. Nola arraio egin daiteke eskuntza publikoaren aldeko manifestaldi bat Eta aldi berean, manifestaldia, baino lehenago egiten den horrelako deklarazio batean, esatea, e, ba bueno, e, euneko laro geira. Ahi <risa> egatu nahi dutela. Suposatzen dute erdibideko pauso moduan izango zela, baina ez, nik ez dute hau ondo ulertzen, oza, sea, nola, nola izan daiteke posible, zera, e, ba gure interesa dena, Ba, hain alboratuta usteko guzteko, edo, edo beitu, e, atletik, atletikekoa, edo errealekoa, edo ibarrekoa izatea, baina euneko laro batean, euneko gehi gordetzen dut, ia, porzi, osasuna remonta bat ere izateko, ba, ez, ez, hau ez da, honela, bai, hemen, E, zera dago, oh, eskuntza publikoa noren mesedetan bai, edo noren interesada langileria la, Langileriarena rena, langile klaseena eta oroar, e, zera, herri, ba bueno, igualitario integratzaile euskaldun bat na, e, eta, bueno, eskuntza hon bat bermatzen duen herri bat nahi dugunan, nahi dugunok, ez? eta hor ba, ba hori da hori da kinkalarrian dagoena Etaori, eh, claro, ni Nikyaki Neiko Nuke, a ver cuándo es el momento, porque siempre es... Vamos a llegar al 80%, que es donde está Europa, y ese 20%, bueno, pues ya se llegará. O sea, yo, Yaki Neiko Nuke, no den el momento, el momento de la universal, universalización de la educación pública de calidad para el 100% de los alumnos y las alumnas. Edo... Bakarrik da momentua zera, horrelako politika eseraginkor, erreformista batzuk egiteko, beraiek patrocinatuta beraiei protagonismoa emateko, eta partxe bat, e, baino izango ez direnak. Bai, ba, horrek ez ez daukasen zurik. Bai. Eta bueno... E... Asunto honekin jarraitzeko aipatu behar dut Luzetzen ari naiz asko, baina bueno. Aipatu beharko dut, e, zera El Salto Diario lehen unean bar artikulu eder eta duin bat plasuratut zutela. Bai, ondoko titularrarekin, pintzar burbuja de la escuela concertada. Bai? Horbadau de batzuk, ba, burbuja batean bizi direnak, e, en fin, eta beste batzuk, ba, bueno, beste realitate batean, ez? Eta Eta bueno, e, egia da be bai artikulu horretan bertan agertu zirela, ba bueno, duintasune se jantzitako salbuespena autogestionatua que direla e, hemen Bilbon, zein Euskal Herriko beste hainbat txokotan eta batzutan izaten direla, ba ez dakit, eh edo eh, guraso elkarteak erabakitzen duelako, ba ez dakit, ze, ba ez dakit. Eh, zera, eh, tor, eh E, guraso guztiek, e, e, zera, kudeatzen dutela eta erosten dutela beraien kabuz Eta horrela, ba, nola esateko, zera, espontaneoki eta bakoitza bere kabuz eginez Ba, sortzen direla, zentro askotan horrelako ekimen, ba, bueno, berdintzaile batzuk Ma, karo, ezin gara horrekin konformatu naiz, eta e, Bilboko mugika Eskola horretarako, ba, dibide oso potente eta oso polita izan bestelako politika batzuk edo bestelako lako eginbide batzuk jarraitu barco ditugu, ez. Eta bueno, eh, azken puntu bat ere geitu behar dugu, bukatzeko Pamela Palenciano, la de No solo duelen los golpes, vale, monolgo Feminista, dotore, barregarri eh e, artistiko e, hori egin zuena, ba bueno, momentu honetan e, bere aurkako boikot kanpaina bortitz eta zentsuga bat e, jasotzen ari dela, eh babetikoek, boxekoek eta hoiek hauspotuta e, Eta, bueno, ez dakit euskeraz euskera ulertzen duen, baina, bueno, mora, zera, moral abidari nahi diogu, eta eta indarra, eta solidar, solidaritatea. Bai, eduko da momentu bat, non es, ez mesuak ez ezer, oi, egongo dira, hor, e, ez dakit, ez dute zango ezer, ze, obeto. Bai, baina, hau bukatuko da, eh, fascismoa egunen baten bukatuko da. Eta bukatuko dugu Bai, hobetu zanda bai, Bukatuko dugu eta, eta feminismoa Eta emakume eta gizonezkon arteko berdintasuna Eta indarkeri harik eza Eta hori guztia bermatuko da Eta hori e, Azkenean ez da batalla e, Nola zaten da hori Azkenean kontua da guda irabaztea ez? Batalla txoa galda itezke, baina guda irabazi behar da Muy bien, eta bueno ba Behar badaia honekin e, guztiarekin burua berotu dizuet... Beraz, bueno, va ba, guasen e, urrengo kantabatekin, bai? Eh, Bilboaldean bada talde berri bat, oso oso gaztea, oso gogotsua eta oso eta gero ga, ba, gaztez, e, gaztetasunak e, eskintzen dizun zera, ezintzotasun extra horrekin, ez? Eta beren izena da Headholes Bai, izan ere hori xe baita modan dagoen Pirzin modalitate orokortuena gaur egun bai, head hole bat izatea, ozea, buruan zulo bat izatea eta bueno, bilbotar laukotea u eder, naroa, jomik eta xabiko zatzen dute eta bueno, jarriko dugu beste barik euren kanta bat Bai, bueno, komendatu behar dugu, bera, NPA, grabatu berri dutela, eta grabatu dutela alabraba, oza, alabraba, alabraba, bi iabeteen zaitu, elkar ezagutu gabeia, oza, eta joan dela grabatzera, eta lan dotoreagin dute, osake hori, jarriko dizuet, Head Hose Psycho Killer Ba, bueltan gara gure lehenengo gomidatuarekin eta, bueno, nola irolara bertaratzea animatu den ba, utziko diot bere burua aurkez de zan pixka bat, zeiru ditzen? Haupa, gaixo, arretxalde on, bai, ondo aletxo Ba, iker naiz e, ikasle sindikatuko kidea eta ezkerriroltzaileko militantea eta hemen, ba, guztua ondiz Nago? <laughs> Muy bien Bueno, eh, esan dugu, eh, azkenean, ba, bueno, bi ikasle sindikatu handien edo handienen, ez ondo, ondo esaten dudan eh, Zera, parteidetza izango dugula, eta, ba, bueno, bi kasuetan, ba, komentatuko diren e, ardatzak edo puntuak, e, ba, bere edo berberak izango dira Lehenik eta bein, eh, ba, bueno, eh, irakurketa global bat egingo dugu proposamen honen inguruan Gero, eh, ba, bueno, sartuko gara detaletan pizka bat gehiago eh, komentatuko comentatuko ditugu igual eh zera proposamenaren atalen bat edo beste eta, eta gero bueno, ba, parteri, dice, el plato principal, eh platter nagusia izango litzatekena eh, ba, kontatzea Ikasle sindikatuak kasu honetan se proposatzen mai gainare, mai gaineratzen duen proposamen honen aurrean, eh, edo, edo ze, ze beste bide, edo se, bueno, se sta kits. Se baña planteatzen dizki e, proposamenari, vale? Eta bueno, gero, ba, behar bada komentatu deskagu pizka bat e, pasadan zapatu anospatu zen e, manifestaldiaz. Eta hori, hori izango da. Azike, aurrera nahi duzunean, iker, hasiko gara lehenengo tik. Osea, e, eta nahi dut zarrera, txo, zarrera pixka bat egitea, ez? Osea, jakin behar dugu edo kontuan hartu behar dugu, Euskal Herria Bildu, bigarren indarra dela, eta hau guztia EAJ Podemos eta PZRekin adostera bidean proposatzen duela, proposatzen duena. Eta beraz, e, proposamen honek egikaritzeko egi bihurtzeko aukerak dituela, ¿vale? Orduan, e, garrantzia erla, erlatiboki garrantzia handiko dokumentu baten aurrean egon oginatequela, ¿bai? Bai. Eta bueno, hori jakinda, ba jakin nahiko nuke ikasle sindikatuak eta beresikizuk proposamen honen inguruan ba ze irakurketa egiten duzun. Bai, no eski. Bueno, ban ikustez, eh, azteko, noski, dokumentu bat da egoera bati erantzuteko, ez? Orduan, eh, dokumentu agulertzeko jakin behar dugu ondo ze egoerari aurre egiten digun Eta, noski, ehatxe bilduren dokumentu honetan hasieran eh, jorratzen dira Zazpi probientzetako egoera eta, klaro, Iparraldea eta Nafarroa bat hartuta Baina gero, eh, azken atalan eh, dago eusko autonomia erki dugu ez? Orduan, komentatu dentzun zun bezala Ba, or, lege baten aurrean gaude itun eh, ez bat egiteko eh, sinadura PSOE PSeta PNU berekin, EH Bilduk eta bar, eta hor duan, eh, nik eaeko egoera hitz egingo dut, gehien bat, ez? Osea, zanet, eta, ezin da egoera konkretua, hezkuntza ba, sistema klasistenetako badaukagula, bai Estatu mailan eta bai Europa mailan. Horrela eh, argitaratu ditugun, hainbat datuk erakusten dute, nola isek maila baxueneko ikasleak dauden, Eskuntza publikoan ez eta segregazio klasista bat e, dagoen, ez? Ba, azkenfinean hezkuntzaren privatizazioi segregazioa eragiten durako. Eta gaur egun Eusko Autonomia Erkidegoan gaude, ezkuntza privatizatu maile altuenarekin euneko ikasleen berrogeita amaikak e, okerrez banaiz ikasten du e, privatuan eta hori Europa mailako altuenetako bada eta edo, e, altuena. Ikarket, e, e? edo altuena edo altuena, bai, uste dute bai, hori da, hirugarren postuan legoekela lurraldeka hartzen badugu eta eta barrez, baina bueno, bai altuena, punta-puntan gau Champions, Champions hori da. eta Eta, e, claro, osea, e, segregazioaren datuak ere hor daude e, Hau da, jatorrizko egoera gatik, gehien segregatzen duen sistema da Eta, eta, e, sozioekonomikoan ere, vamos, puntapuntan, punta-puntan dago, ez? Eta, claro, zein da kontua? Bai, goera horretara ez gara, la iritsi. ziritsi. egoera horretara iritsi gara politika oso kontziente batzuekin. Eta PS-ko Patxi López Zcelarengobernua edo Urkujurenak azken hamarkadan e, sekulako bultzada eman diote pribatu kontzertatuaren negozioari. Sare hori zabaldu da eta murrizketa oso latzak eta gogorrak egin zaizkio sare publikoari. Eta egoera sozio, sozial hori era gintute, bai. ez? Orduan E, gure asteko galdera da, eh, dokumentua galde, eh, baloratzekoan. Zer itundu nahi duzu hezkuntzaren privatizatzailean txapeldunekin? Hau da, zer dago ituntzeko konstienteki eh, politika klasista horiek aplikatu dituzten PNB-rekin eta psr Orduan, Claro ikuspuntu horretatik eh, aztertu nahi dugu muina, es? dokumentu honen muina. Abai, e, nik batzutan, ba, bueno, ez dakit, esango dute... Ba, zera, espresio batke da, kekiren mehar kolonia edo ez dakit e, zertalda, zertalda biltzan. O sea, eskenean, mundu guztiarekin egon behar dugu adoz, ba, nik pentsatzen dut e, eskuntzarek, eskuntzarekin negozioa egiten dutenekin, ba, nire ustez, ez dago zer, e, zera, hitzartu edo zer serados tu seas que gure interesak eh planteatu ber ditugu hemen ezkuntzan eta gure interesak badaki badakigu zeitu diren ta dira segregazioarekin bukatzea eh gero beste alde batetik euskaltzale garen henean ez dauka zentzurik jendeak bere zera semealabak eh zera pa pobre do etorkiñen semealabengandik nahi izate hori eta ba ni nahi duen semea eh sera eh, izatea eta gero también no lo de la clase aspiracional de es que zer ir ese mea esa moda médica esa Torkiñak eh, sebazer subnormal edo edo eta horda hori hori da dagoena eta dokumentu honek ba esanduzun bezala eh eta behin es da eh, koerentea ze se planteatzen du Euskal Herriko maiako irakurketa bat eta gero ez du planteatzen Eskala, eskala zera e, Geltokis geltokikako baina Euskal Herri osoarentzako ruta edo da bat da bakarrikea bateanez e, mm -hmm. nola baiteko. Bai, hor dago Hori alde batetik da inkoherentzia bat. E, eta gero beste alde batetik nola nahi duzu dauzskagun e, arasoak konpondu arasoen it ituria aten ditu gabe. Eske, eske. Hori da, kontua, hori eske. da, kontua. O sea, esan nahi nada, nada azken zinean, e, gero beste hain bat arrazo da, Oskar, e, Egoerak eta komentatuko ditugu hizkuntzaren akasu. Baina... <coughs> Azken Askenginean hemen urteak daramatzate eh pribatu kontzertatutako patronala eskatzen finantziaketa gehiago eta mehatxua egin dute esan dute eh kuota koordinatzea ez badu zutenai e, finantziatu geitasue e, e, erabat ez orduan EH bilduren dokumentu honek irekintzen duena da nolabaiteko lege berri bat irekitzea eh pribatu kontzertatutako ikastetxeek 100ko 100ko bat edukitzeko <coughs> ez orduan klaro, hori da eh Privatizazioaren txolloa Osea, pentsatu desagun Adibidez, ba, osasunean hori egitea vai, Oiga, o sea. el, el sueldazo den eskafe Moduko bat Vaya, ikastor en el cartelako Es que, balaude centro asko Concho Hmm, nola zaten da, sobre finantzia daudenak eta gero oso oso Navarra da ira Kasleontzat, e, ba baitu bi eskuntza sistema daukagula eta ta azkenean, e, joe, hau ba, Hortik zentro batzuk, claro, dira eskaparate hutsak eta izan behar dute Kristo Maia eta claro, dira bigarren batxergo baten ze bat ingelesa prestatzen eta ega ateratzen edo aterata. Bai, osea da el O elite bat eta zergatik zergatik konformatu behar gara gure herriaren ehuneko eunari e, hori e, zera bermatu gabe aukera eman gabe horretara iristeko niri onda iruditzen zait atzer, atzerriko hizkuntza baten jendeak e, jakin dean beste hizkuntza bat eta euskera menderatzea eta eta eta, eta kalitatezkoa Osa, iruditzen zait nola dit izateko hori nahi izatea, gure gizartearen e, osoarentzat. Osea, eta garai batetik ona e, iruditzen zait apur bat galdu dugula apur bat un, el norte. Bueno, gero komentatuko tuco beste gauza. bat ondo. <gülüyor> ondo ondo. Ona bai, e, a ver, deisor de dago hizkuntza ereduen asuntua eta hori da e, eredu bat PNVek bultzatu duena. Osea, bai. gaur egun daukagun sistema EH bilduko bultatu osea, hori argi utzi bada, bai, bai, bai. PNV, PSE eta eta estatu bai. Espainiarrak eta bar bultzatu dute, ez? Eta eta claro, hor arazo hondiboa dago de baita segregazioan eta segregazio klasista era du, ez? Mm -hmm. Osea, bai. eta bi mailatako ikasleak, euskara dakitenak edo jakingo dutenak eta ez dakitenak, ez? Bai. Eta claro, hor adibidez, ba, pribatu kontzertatuak, claro, e, eh eina hondibatean erdalduna da. Mm. es e, eta eta horretaz jaktatzen da, ez? Eta ikasle pobreak, ba etorkinak eta bar, eh biltzen dira, gero eta gutxiago, baina publikora e, bueno, pues e, publiko da, ez? Orduan, claro, hizkuntza ereduekin bai guk defenditzen duguna da murgiltze e, euskararen murgiltze eredu bai. mu, e, e, bat, zeren eh baina Ikuspegi internazionalista batetik. Bai. Langileko klasea eta langile klasiaren semealabak elkartzeko, eta ez izateko mailatako ikasleak hizkuntza e, izkuntza, bai, bai, bai, izkuntza bai, bai, denaldean eski ez da, e, igual pen, jendeak pentsatuko dugu gure ikuspuntua dela, ez ez, eske oza, sea, guk nahi ez duguna da e, orain arteko, eh? oza sea, e, ikasleak beti zatituta egotea Eta, eta aukera berdinta suena, o sea, es que da ficzioa, o sea, a unos niveles de net, Netflix-eko contuada, más genial, vale. aukera suena. Pues bueno suena. Bueno, eh, planteatuko disut, en men daukata, eh, será, documentua, bueno, gichico de música pizca, en men daukata documentua, goitik bera, ba, apunteekin, eta eh, gero what the fuck, eta horrela, horrelako... <risas> nota batzuekin, eta komentatu nahi nuen jo, ezke lehenko egunean zera e, nola zen gazte hau bueno, gedare langilek azetan e, egon zen haber e, aurkitzetu dan e, makasaga e, abizena duen e, bat nader hori da, egin makasagak zera, egin zuen e, artikulu bat e, gedarren interesgarria E, estatuan eskola gutearen inguruan eta eta no, e, zera. Euskal es, e, zera eskola publiko eredu buresaaren ba, bueno, non ignorakoak ondo aztertuz eta bueno, e, zera irakurketa edo, edo, edo datuetako bat izan zen Goimailako ikasketak duen familia batean eskola ustea ehuneko 1,6ikoa dela. Aldiz, lehen maiako, edo ik, e, ikasketarik gabekoen e, familia baten, euneko hogeita emeretziko mabik eskola, klase usten duela, o sea, ikasketak usten dituela. O sea, nire ustez o sea, oso datu gogorra da. Eh? O sea, ez da, eta gero, lehen gogunean ere, el salto diariok uste dut plazaratu zuen, bueno, berria ez den zerbait, e, azkenean, universitate publikoan ikasi dugunok, Eh, ba, Deustuko Unibertsitatean edo Mondragun Unibertsitatean irak e, ikasi dutenen e, oportunitateen aukeren laur dena hauek lau aukera gehiago dutela, ez dagiz arabera. Bai, baina orduan hori horrela dago eta hori bueno, ba, berdintzen ez denbitartean, bara soak ore or du. Nos llamemos escuela comunitaria o o lo que sea. O la comuna de París. Bai. Zago <laughs> o sea, hori da Osea, hori da asuntoa, ez? Osea, ningu zen, azteko Gaur egun legea ez da betetzen Legea mm, ezkuntzan, e, gizarte guztian bezala da Armiar armasare bat, non Haundiek e, puskatzen duten eta txikiak garrapatuta geratzen diren Osea, horrela da bai. Adibidez, kuotak ezin dira e, kobratu baino udara honetan, gazteizeko zentro bate Familia bat esalatu du kuotak ez, ez ordaintzagatikan zazpi mila eta piku euro erreklamatuz. Osa, esan nahi da, hori berez legezkan yeah. pokoa denean. Eta tribunaletan e, e, jarri du e, auzi hori ez? Osa, esan aurreko aurre legea ez da betetzen, zeren kontzertatu ba, berdin diote. Osa, sistema kapitalista batean, patronalak... Baina baya, hori du. da, beraiek daukatelako... Zera oso sistema kooperatiboa euren baitan pedagogia egiteko orban, ko Kooperatibizatzen dute horrela joaten dira eta betu 6.000 eurotan urrengorakoia ja ordainduko duzu Eta pedagogia egiten dute horrela primeran Claro hori oso pedagogikoa oso demokratikoa eta bat Ez esan nahi dut da nada, nada eskuntza ez, sistema eta eh, eskuntza publikoa zerbitzu publiko bezala Badauka bai. negozio afan bat Bai, eta hori guretu behar dugu, eh? Logika honen bai, bai. baitan gauden bitartean, bai, bai. testu liburuen mafia, negozio bat da, eskola, bueno, ez dituzatuko, bai, bai. utziko disutitze ditu. Hori, hori, hori, <laughs> bai, bai, bai. Eta EAJak e, hori eskutatu nahi du, auk, e, e, aukeratzeko, gurasoek e, askatasu nahi dukitzeko, zein hezkuntza eredu aukeratu nahi duten beraien semea labentzat. Claro, Bain, da... Beti askatasun hori, es, bai. ba, aberatsat ordaindu dezaketenak eta porrentzat ordaindu ezin dezaketenak, es. Ez? Bai. Orduan, ezguntzak ordea badaduka beste zerbitzu etatikaren parte e, berezitasun bat. Berea bai. eta da sistema kapitalistan balio du klase pribilegioak betikotzeko, es, eta mantentzeko. Bai. Hau da, aberatzen seme alaba joango dira. Ikasteche eta ezkuntza kalitatezko eta 20 mailako bat e, hartuko dute eta hori ordainduz, bai eta eta pobreak ba, eziko dira txikitatikan esplotatuak izateko bai. eta zuk esan duzun datua eh, ja, eskola e utzika utziko dute a eta azkarren globo eta bai Ay, ayu, esan zuen que san joan osea menez jo de eh ezkuntza regalatzeko porrei osea basicamente bai, bai eta gero ulertu behardugu be bai e, zera e, e, aurrera e, bueno edo lehenagoko ikuspegi batetik Azkenean eh bueno, tendentzia hau orain dela da kisem madurtea sizela, ja Boloniako zera e, plangintza berria izan zen, esateko izan ziren kilometro e, eunda kilometro batzuk atzeraka bae, bae, bae, bae. Eta eta hori azkenean eh hau onartzen baldin bada, ba bueno, atzeraka jo, joango garela. Hain zuzen ere e, dagoen E, pro problema errotik ez tratatze arren eta betiko moduan partsiak egite errent. Zenik ez dutu ertzen zelan publiko e, konzertatu e, ausi hori e, benetan konpondu gabe nola izan gaitezkeen orain eskola komunitarioak. Eta Eeta gustatuko litzaidake bai? Bai. gustatuko litzaidake mm -hmm. Baina gero planteatzen dena hemen e, zera eskola komunitarioak E, Planteat, ez da, inondik irakurtzen hemen herri imenduren bat, egon daitekenik Talde feministaren bat, ekologistak Edo gube, gube, gu mm -hmm. Irola irratia, edo, bueno, beste, beste Edo zein talde, ez da, kontemplatzen Tokian tokiko, e, zera e, Antolakuntza organo Oiek, izango ziren Gudaletxeak, e, bueno, mendik daukat Bai, gudaletxeak Uda... eta e, Tokiko ezkuntza sistema Kooperatiboen, ez, bai. Organoak, ez? Bai Bai, bai eta, eta horretara mugatzen dute Gero, e, joe, badauka tortik apuntatuta Bebai Zera e, Karo, hauek usten dute Tokian tokiko Errepresentazio hori udalen Eskuetan Eta karo, nik eben e, garatu nahi dut gauza bat e, Iaz ez egon ziren Eskuntza arduera osagarrien Irakasle batzuk Salatzen, nola dauden, ez dakizema fundazio Eson sinanimoa de lucro, eta hauek kontratatzen dituztela, bueno, gaur, saspi e, itzaldi, saspi ordu itzaldi daukazu, eta udalek nola kontratatzen dituzten, jarduera osagarri guzti hauek, siempre alabaja, keagan negozio el kolega, eta, karo, horrelako organismoak izan da, oiekegon behar dira hor, e, zera, e, arbitro lanak egiten? Nik ez dut oso argikusten. Klar, hori, da, hori da asuntoa pixka bat eh, nik ikusten dudana hemen Hori da, teorian eh, eh, atxegilduren dokumentut ikan gauza asko oso honak da pozitiboa bai. girateke Eta aurrera pausoa baino kontua da, arriskua da, eh, privatizazio maila honetan eh, konzertatu, oza, m, privatuaren pat, patronalari ematea eh, finanziazioaren euneko eun Eta gero, planteatzea adibidez E, horretarako behar ditula bueno, ba, BTE behar batzuk BTE behar eta obligazio batzuk e egin behar asten zara negoziatzen ezkuntzeitu bat, ez, eta claro, patronalaren zait dirua horgeratuko da Baño BTB eta obligazioak agian, ba, dira edo ez dira beteko, ez? Aurreko legean gertatzen den bezala, ez? E, praktikan, zergatik, bazken finean, sistema kapitalistan, klase, klaseko jazarpenak ordiraulelako eta hori ezkuntza sistemean erreproduzitu delako, bai. delako, ez? Orduan, horri aurre egin beharrean Arrizku haundiena da, ba, indartzea, ez betetzea, ehatxe bilduk planteatzen dituen, ba, gauza batzuk, adibidez, eh, ikasleen onarpenean, baina bueno, bai. gero testuan debaita jartzen da, ez? Ikasleen onarpenean, eh, eh, eh, bueno, pues ezkuntza eskaintzaren planifikazio bateratu egiteko organoai bai. dagokie bai. matrikularen gaineko kontrola egitea, gardentasuna bermatzea eta desorekak parentesi hartzen baleude Gain gainditzeko, gainditzeko bitartekoak proposatzea, baina egin dugu... Bai, e... eguera estandarra ez dago... Bueno, bai, hemen... Bueno, ez que hampur bat ontoago, azia, azkenean zede nahi duzu. Dira, ba, lang, langi esumen, semiala bat ontoagadia, duanea notatxarrakoak ateratzen dituzte... Bueno, ez dago de hor ezer. Eta hori, partiríamos de eso, del estandarde, principios ez dago ezer. Claro, eta Jaquina hor daude la instituzio publikoak daukaten beti ekonomiarako, bueno, ekonomia zer da? eta ekonomiarako eh, lanketa hori oso garatu, garatuta daude eta orduan ze izango da? Ba, eh, tontakeriak. Es? Oria, claro, Berriciot, o sea, da eh, batez ere hemen PNVek sortu den egoera bat, eh. EH Bilduk ordea, claro, gure iritziz dauka egoera horri aurre egiteko egin beharra. Xabte bai, bugia diz eh sinatuen un ikasle sindikatu dezela akordio bat non planteatzen gehienuen ezkuntza negoziaren aurka egitea bai. H eh, bildeekin edo eh adibidez aurre kunten uneko 6 ezkuntza publikora koizatea, es ez ezkuntarako izatea, baizik ezkuntza publikora ko bai. izatea, beste hainbat puntu murgiltze ereduaren inguruan, bai. autodeterminaz eskubidearen inguruan. Eta hori, bai. a ber positiboa litzateke, baina claro, komentatu behar dugu. Osea, oraintxe bertan eh osko haularitzan gasteizen es e, gobernu honi ezkerreko oposizioa egiteko bete beharra duena izan unbalditza ke EH Bildu es baiio bai, suo oposizioa bentsat e, ezkuntza ezkuntza bai, baina badakizu hor Joko, joko an zer dago azgenean orodo dago claser timebat es dago claser timebat descomposicio ego eran dagoena bebai eh baina claserte horrek eh Ez dago, momentu honetan eh, Zera, ezerri Uko egiteko eh, posizio batean yeah. Eta beraiek A ber, puntu batetara inore Ulergarria da, beraiek langile klase direnean Aunke baian no igual un poco de guaitos Baina langile klase direnean Berain seme alabek ikasketa potente batzuk izatea Nahi, nahi izango dute Eta guztizilegia da Baina zeren, zeren kaltetan egiten duzu Zerazkenean zu euskaldunaz Baina zer, zer nahi duzu Kristo angune e, super hiper getifikatuak izatea Ez da gaztelera da euskera erabiltzea Osa Or, daude zonalde batzuk, que no están ni baskonizados, en el sentido de... Dira, eus, e, o sea, garaibaten, garaibaten edo zein institutotan erreferentziazko e, unitate geografikoa, idazlan batei euskeran, eta incluso lenguan, eta incluso ingelesen, euskal herria zen. Gaur egun, España, España, España, España e, e, irakurtzen duzu, eta principios, saber no tampoco tengo ningún problema en eso, baina ikusten duzu nola pizkanaka, pizkanaka, pizkanaka E, asimilazioaren, e, zera, bidean oso, oso harin goazela. Osea, de, de, iruitzen zaigu e, egokia eta segurua eta arrazoizkoa den bakarra, el relato uniko. Eta hori gero eta gehiago ikusten da, e, zera, e, e, gazteen gan, gero, bueno, lehen egon gara berba hitz egiten, zera... E, jasaten duten sistema kulturalonetaz, yeah. ez dionak bat ere mese derik egiten. Eta, eta, bueno, bazkenean e, gabezia guztioi ekzaiesteko tresna, eta aukerak berdintzeko, eta zera, e, eskuntza, pentsarazle, integratzaile, eta benetan berdintzaile bat edizateko, arazoei, zuzen-zuzen, eragin behar zaie Eta hemen, argi dago... E, Hor dagoen arazoa hori izan dela, eta esango dituz beste dagoza bat, hori zergatik hasi zen, babeitu, e, PNV, PSOE, PP, eta bueno, orduko hainbat partido horrela, pues bueno, de los que bidaltzen zituztenak, e, zera, seme alabak, ba, monjetara, eta hori, eta hori oso, Euskalduna izan ere betidanik, <risa> bai, oza, zera, Elisara bidaltzea umeak. Baina. <risa> <risa> e, Baina azkenean, e, modeloen zera hori ze izan da. Ba, hauek salbatzeko, bitarteko bat, ze garai batean e, askartza klare, tau bestea, bestea, bestea, bestea zeuden hor, ez dakitzen bat kristau eskola, e, ba, bueno, horrela alabraba, deredu de bat, ba, aplikatu ezingo zutenak. Eta azkenean, e, zera, ereduen guztionek ze albidetu du, ba, albidetu du bebai, nola baiteko hauei balon de oxigeno pizkabate matea noski, noski. Et, eta orduan hori da hor dagoena ze askenean ez du zentzurik izkuntza zaiago bat izatea kultura prinsipios galduago edo iunduago bat bate, baten egotea eta murgiltze plan oso, ez da gizu? Boz, tipo nola da barnetegi moduan Bai, gure ikastolak daukagune daukagun diglosiarekin izan barko lirateke barnetegiak. Mundu guztia euskera, egin, pero en terapia. Gero jaitzen te bas hartar de gasteras hitze ditera, baina eta hori. Bai, bai. A dos. Bueno, eh vale, ba, komentatu dugu. komentatu ditugu edo lehenengo eta bigarren puntua, ez daik. Beste do bueno, Nik bai comentatu koibat. Bai, eh Bai, hemen daukata apuntatuta, euskal eskola si, sistema publiko hori no izango zen, definitzen hasten direnean ez dakiz zer daukate hemen apuntatuta. Ikastetxe comunitario en Isaera, juridikoa, publikoa, zein pribatua izan alkoholitzateke. Da hor daukat markatuta. golde de señor, gol señor. Ez dakiz. <risa> <risa> <risa> eta hori, eta hori. Bueno, eh Bueno, justo definizioa aipatzen den horri e, horretan, da amazortzigarrena. Horbat dago, azken aurreko pasartean, ba bueno, e, esaten du, bueno, esait guztatzen oroar, e, lege iruzurraren kontuarekin pasatzen direla unpoko de puntillas. Ez dutela, e, behar beste garrantzia jartzen, kontratazio politika oso eskaz horretan. Bai, eta bueno, e, pasarteak dio eta langile ez sarea osatuko luketen langile guztiek lan baldintza paretsuak izateko norabidean urratsak emango lirateke progresiboki irakasleak kurbileko ikastetxeetan egonkortu eta lan baldintza duinak bermatu eta iraunkortzea duguel helburu epe eredua eraberri, eraberrituko litzateke, oza, jende hau ez da enteratu legiru zurraia errealitate bat dela eee Ez gaudela fribolitate, como dixo el otro dia, fribolitate, eh, fri, fribolitate tarako ez gaudela ja, momentu honetan, eta lege iruzurraren kontuan, eta horrelako interinitate eta eh, benbeinokotasun eh, maia, ba hori, monstruoso ikaragarri hoiekin, eh, egitea dagoena da, bazenean, jendea finkatzea, concurso de méritos eo zerbait egitea eta hori ez da konponduko ez da kisenolako EPE eredua planteatuz porque esta gente lugu taen ezaten dute eskira que kurreduz goite ibera eta esaten du ezaten du beste beste pie enkaga golpe a ver ondagoen bueno, punturen batean esaten dute ba hori, eh, joe eh y Iracas León eh será va dagoela gaur egun ez dakiz zer bai hasiera aldera bai hasiera aldera komentatzen du orrelako zerbait eta eta bueno et, no, no les atendu a no laada ezakiz zer <gay> bai Osea, ez, Bosgarren puntuan 8garren orrialdean. Nolakoa da hezkuntza langileen prestigioa gizartean? Osea, nolakoa da hezkuntza langileen prestigioa gizartean? Bueno, esaten du, Hainbat faktorek eragiten dute irakasleek zein bestelako hezkuntza langileek gizartean bizi duten prestigio faltan. Hala nola irakasleriaren aitortza sozialik esak eta heienganako konfiantzarik esak Bestalde, irakasleen formakuntzak gabeziak adierazten ditu. Ere duza egi, lotu egi dato, dago askotan. Universitatearen papera ere sakon astertzekoa da, eta sare publikoan egon kortasunezak, eta behinbeineko tasuntasaltuak eragiten duen kaltea lasgarria da. Hor bueno, arte, prinsipios, adosegon gaitezke. Bai? bai? Vale. Pero es que luego, lo que a mi me da miedo da, hori, e, sarbidea eta formazioa. Kontu siau esa sartzen digute beste Bolonia bat, eh? Behitu. Batetik irakasleen sarbidea egokia den edo ez? Aztertu beharko genuke. Bueno, ni ja aurreratzen dizut egokia ez dela izan, porque si no, esguíñate que ha llegatuko, ha llegatu garen bezala, eh 145eko interinidadte bate isatera. Osea, hori argi dago, ¿es? Vale, eta jarraitzen du aur eta lehen hezkuntzan eskoletan ikasketak burutzen dituena, segidan bilakatzen dira irakasle. Baina gure Usteapalean gutxiegi valoratzen da ea irakaslea aurrekin lan egiteko profesional egokia ote den era berean irakasle eskoletako prestakuntza gutxiegi bideratzen da praktikara bigarren hezkuntza eta goi mailako zeresan, zeresanik ez urtebeteko bada ezpadako prestakuntzak irakasle izateko geitzen du edonor ja yeah. E, komentatu ni, izan da, ez datumailan mir bat e, irakasle entzat ja, eta eskuinetik etorri da ideia hori, nik uste dut bentsat okerrez ez PP vai, aldetikan eta bar vai, orduan, bueno vai, komentatu nahi nizun Karo, e, ja hor dejaka er urte beteko masterra 2000 eurotan ez da nahikoa izan eta behar bada, igual egunen baten bi urtekoa izango dugu, erresuma batua bezala horiek daukate PGCE Postgraduate Certificating Education eta oiek, di, oiek egiten dute ba bi urte, lehenen urtea osorik, bi garrenaia ba, eta gero praktika batzuk eta horrela. Eta azkenean ba hori, e, 6.000 trakatrakaz igual ze bai amar. Ba, e, a ber, nik e, ez dut uste ez dut uste eskuntzak daukan e, pro, e, problema bai, e, formakuntza gabesia dela. Nik uste dut beste hainbat gauza hobetu beharko ditugula, eh, dinote nolait, esateko jarreren inguruan jendearen jarreren eta jendearen ikus molde eta ikuspegien eh, inguruan bai, eskuntza eta lana eta eh, ulertzeko hori horretan bai, asko aldatu beharko da baina, non ez un tema de echa nosotros master encima, otra vez 6.000 euros ez da hori, ez da hori eta, bueno, nipez egon nahiteke edo, edo ados egon nahiteke, baro beharko garko litzatekela, ondo se bueno, ba, ze jendek igual izango dituzke problema psikologiko, mental, larriak e, profesionetan egoteagatik porque ze profesionetan e, ba daude profil batzu que, bueno, beraien lanarekin e, ba, posik ez daudenak eta, bueno, hor daudenak un poco, bueno, bani azkenean irakas lesartunaz, tampoko, metiren hasta los huevos baina, ba, bueno, hemen irabazten da naiko ondo eta, bueno, orduan e, hemen nabil eta, claro, jende horrek, e, azkenean bukatzen du oso aizki. Eta, eta bo, hori aurreik usteko, ondo legoke, baztak egitea egite horrelako profil batzu baina ez da beste urte, beste urte bat ikasi behar dugunik, eta ez dutuzte, e, zera bigarren eskuntzan, e, urte beteko formakuntza, e, zera, Ba, institutoko irakasle izateko gutxi denik. Igual urtebeteko formakuntza hori hobeto planteatu beharko litzateke eta ez negozio ze eh, ikuspedio horretatik. Baina, akilo, ha, ni ezke, pi, piztu zaizkit pilotuak Nik uste kontua dela pizkat komentatu dezuna lehen, osea, oinak lurrean jartzea e, Zeren, zubalima daukazuz, koja horlaritzan politikek, dutela e, uneko berrogeita bosteko interinitatea egiozu horria horre Ose, sanet, ez egin ame, osea, dokumentu honek Ez duer, amango, eh, ezkuntza sistema soberano bat erantz ez? Baina, da, arazo daude, benetan, aurre egiteko eh, pertsonen lan lanbaldintzen inguruan, ez? Eh, eta ezkuntza sisteman eragin zuzena daukatena. Ose, right. nik ezagutzen ditut eta lehen maileatikan eh, irakasle izateko master egin duten negozio txoloa undia eta bertan ematen duten right. materiala. Oso, right. ondo, eh, eh, master guztian egon nintzen pentsatzen oso polita teorian, orain joan klase batera, klase masifikatu batera, eta bai. egin alduzuna, ez? Eta, claro, egin alduzuna bailea, bailea. segun ze zentrotan, eta segun ze e, ikasleen errealitate sozioekonomikorekin bai. eta eta zutuzkazun baliabideekin. Bai. Orduan ez da, kontu pertsonal bat, oseako hazen e, politikak zuzentzera errotik. Bai, bai. Eta lotxagabeki, lo ari gara etengabe, ba hori, klaserik prekariz, prekarizatu enen e, seme alabek euneko gitamarreko eskola guztea dutenean, e, edo hori ikusten dugunean, ba beste alde batera begiratzen du gizarte honetako, euneko oso handi batek. Eta gero e, kontra esan adabe esaten dutela, ez guk nahi dugu zer bai Finlandia bezala, Danimarka bezala, ez dakizera, bestea. Aizue, ba, fija, fijatu zaitezte, gutxienes Finlandean publikoa da guztia Osea, eske, hori, nahi duzue Iparraldeko, Europa ira Iparraldeko herrialde sozialdemokratak bezalakoak izan Ba bueno, pues entones nos tenemos que aplicar el cuento en un montón de cosas Desde luego, eh, sare kontzertatu bat, ez da egongo Edo zen egon behar, egon behar da igual beste A ber, berez, ideia planteatzea, hau planteatuko balitz Eh, nola baiteko azierako kontaktu moduan gero guztia publifikatzeko ba bueno, baina eskenean honetan zegertatuko da, azkenean interes pribatua da nola baite esatuko lagarro baten modukoa sartuko eh, da hor, eta eskenean ba hori, e, soluzio bidean edo e, zera, e, gizarteko esiorako formula sekreto magiko moduan eh, bilatu den hori, eskenean zeren aldekoa bilakatzen da ba, ba betikoen aldekoa ah. Eta hori da egiten dena, aurreik uspena. Horri izan daiteke arazoa, bai, bai. Osa, erabat. Mugien. E... Ba, ber, igual e, matraka, zera, e, testuarekin matraka emateari usten diogu. Eta gero, ba, bueno, pasatuko gara, ba, zera, gai mamitsuenera, eta hori da, ikasle sindikatuak, ba, bueno, e... Euskal Herria, bueno, lehenik eta ben, Euskal Herria bildu planteatzen du duen gabezia guztiekin adoz zaudete, igual batekin edo besterekin edo beste interpretazio moduko bat egiten duzu, eh? hori alde batetik, eta gero, ba, bueno, ikasle sindikatuak ze planteatzen duen, jakinda zuen eh, militantzia izango direla, askenean azken, eh, aurrera begirako ikuspegi honetatik, ba, zera, eh, proposamen honen ondorioen ba, jasoko dutenak, ez? Eh? Ja, asteko hori H bilduk egiten duen diagnostikotik edo diagnostiko honetatik, claro, o sea, Jaquin zein ez kontza politika que egin duten, eraginduten hainbeste kalte eta zergatik? Eta zergatik gaina krisi kapitalistatik ona, la la egoera, eh? Orduan hori planteatu berdu, eh? Orduan galdera da, pixkat zein den alternativa edo ser bai. ser ze pentsatu, ez, da, ez dago ez da ere formula magikorik, baina yes. bueno ze, bueno ze planteatzen duzue, ze ez da kit ze aldaketa egingo zenioke bueno, asko, ez, aldaketa asko baina hori, ze, ze maai gaineratzen duzuen, edo ze zer gaineratu beharko litzateke? Claro, claro Bueno, azteko eh, planteatu beharko genuke ez eh, sistema kapitalistan. Klase jazarpenak dirauen bitartean segregazio klasista egongo dela, gizartean, bai. eta hori hezkuntzan eh, egongo dela, ez? Bai. Baina nola egin aurre horri, hobaintzat hezkuntzan eh, ez, aukera bertintasun hori bermatu. Zer langile klasearen hezkuntza eta kulturako eh, sarbidea izatea, ez, e, hori gaur egun eh, lehenmailako borroka bada. Eta bai. langile familientzat hori horrela izan da, ez? Gure bai. ustez ez da E, gizarte honetan privilegiatuak izateko edo eh zapaltzaileak izateko, baizik eta kultura horretara e, aurre, e, osea, eh eskuratzeko, ez? Orduan, claro, eh zein da alternativa guretzat? Bueno, oso oso simple egin dezakegu orain, claro, gure borroka ez da amaituko klase jazarpena amaitu arte, hori eraldaketa sozialista batekin da posible. Hori eren baina... E, gaur egun borrokatu beharko lukena eta EH Bildu plantatu beharko egun lukena da, ezkontza publiko euneko eun, e, oza, euneko eun publikoa. Bai, ez que, a ver, ez que partimos dela base, manifestaldia baino lehen egon zen, ez daki, Robert Uriarte, uste dut porque aspiramos a llegar al 80% de pública que es la media que hay en Europa. Iros a la mierda, O sea, su exo en interés Sac, Euskal Eskola Público Asarro, Borduane Uneko, una público, Ni es Naiz Athletic Ekoa, bueno, ya es Naiz Athletic Ekoa, es mañana es Naiz Uneko Larogebait Athletic Ekoa, izan aizenean Athletic Ekoa, Uneko egunean izan Naiz Athletic Ekoa, eta eskola públicoaren aldekoa Naizenean, no es que queremos llegar a empatar el partido al 80%, ese es. Nahi duguna da ehuneko ehuna publikoa eta ez dena publikoa bat pribatua eta beraiek ordain desatela, bere metodoekin nahi dutenarekin eta listo beraienek dira marginatzen dira. <laughs> hori da, hori da, hori da. Kontua eta izan behar du, eh, planteatzen da doako eh, dokumentuan eh do, doakoa izatea, kalitatezkoa izatea, bai. laikoa izatea. Bai, hori eh, oso on da gago, oh, eh. Hori, ado segon gaiteske, bai, eh. Bai. Eh, planteatu berda, baino kontua da titularitatea, eh irakasleen kontratazioa eta bar eh estatuarena izatea. Eta hor, claro, komentatuko da, ez? Eh? Ja, baino estatu Espainia harrera azken finean, bueno, Bai. Gaur egun, e, claro, nazio askapenean borroka handia dago egiteko autodeterminizu eskuidearen alde, baina hori e, zerbitzu publikoena eta publifikazioa, claro, ez dago beste irten bai. biderik, ez? Bai, bai, bai, Planteatzen da, kontua da hor e, e, ere, ba edukitzean noski, ez, ba, ezkuntza komunitatearen e, parte hartzea eta bar, ez? Baino titularitateak garrantzia oso-oso handia daukaz. Ez patronalaren esku uzten bad ezu titularitatea, patronalaren interesak defendituko ditu patronalak. Eta alegro, qué Tokiko será, eh, batzar la comuna de Paris hoyek montatuko lituzketen dit, hoiek, e, hoyek, bueno, eh será, e, berri hoyek. Bai. E, Será, Oye, cuida tu coluquete Esa te va a ter a co Y, caste, y berrien, eh, Oye, que has le Oye, ¿qué es? Cuida tu colituzquete ¿Es que? Bueno, edo, eso y exeasqui, Es que al final Me han montado tantos seracundes Que me he vuelto loco Se ¿eh? da go, euskera arenal De eh, Ni cor, soldatas Y gusten dituti, ¿vale? Vaya <risa> Contuada <risa> contuada, <risa> contuada Ser esa te la ni joan es bueno como Hori, ah, azkenean, oskenean arrisku handia dago Horrelako tokiko eh eskuntza ordezkaritzen eh, zera elkarte edo edo parlamento mini parlamento oietan eh, titularitate pribatua dutenak eh 140 ezagite 140 batetara edo bueno hor sifra potolo batzuetan baldin badaude argi dago noren mesedetan egingo duen eh, zera biraketa Edo claro, no Eta, guztiak. Eta, azkenean, ez da bakarrik ez dela publicatu zare itunpekoa. Ez que azkenean itunpeko ligusketela liguzketela li azkenean eh, lituzkela, ba, bueno. Hain zentro. Bai, hori da. Horregatik, eh jarraituz, e, zein izango litzateke alternativa, bueno, eh den argi eduki beharra dugu, ez? Nik guste, oraintxe bertan, eh 150 balima duka gutxo gorabera sare pribatuak, 150 horretatik 130 baino gehiago kristau eskolak dauka. Bai, bai, bai elkarteak ikasleen euneko amabi edo lae, dauka, lae. ez? Orduan, debaita jakin behar dugu eh, non dagoen debaita, bueno, pues Euskararen defentsa, edo lae. ikastola eh, kooperatibo eh, laiko eh, daukaten pisua, Claro Hori, sistema publikoan bali maude eh, ikasle hoiek, ez? guraso hoiek lanean, eta bar, gukuste dugu bailekin daitekela aurrera Benetan, ba, gure eskubideak dezen datuz, elkartetan, eta barrez. Hau da, bai. azken zinean, lomzeri e, errebalidei planto egin genienean, edo bai. borrokatu genituenean, ez, e, e, Madridetik antzetozten legeak, PP, Partido Popularraren legeak, Joe, mobilizazioarekin eta borrocarekin egin dituen Bai bai Euskal Herriak autodeterminazio eskubidea lortuko badu mobilizazioarekin eta borrocarekin ehingo deu orduan Oriarri. claro se motatako Euskal Herria nahi dugu ez O sea Euskal Herria klasista bat ez Orde zure balio Ordua nahi duguna da e, claro o Eskolalarria sea, sozialista bat horra e, e, horrera egiteko ba, ez. eta horregatik claro, horregatik hezkuntzaren hezkuntzak e, ezin izan sere atzalea. eta horreta modu bakarra da, egunekon un publikoa, kalitatezkoa doakoa eta kalitatezkoa diogunean ja, pues, e, adibidez e, ikaskaletako erratioak, ja, golpetikan erdira murriztea, bai. irakasle guztiak bai. finkotzea, bai. irakasle gehiago kontratatzea, baina bai. golpetik, azpiegituraten bai. inbertsuak egitea, zentzu honetarako bai. ez, eta hor Hor dago bidea, eta hor dago, klaro, borroka egiteko. Bai. Zeren, ez dugu ezer negoziatuko pene uberekin horren inguruan, zede esango es. digu ez ez. Ez, orduan... Bai, ez es es da esistitzen da hor, no? sintesi posiblerik. Gure interes antagonikoak direlako. Osea, azkenean da, eh, da, klase ertain batek, nahi dituela semea labak izan, pues de los que hacen igual el doktor hauen Jo que se, en Estados Unidos eta direla, bo, puto, puto samoz. Eta bueno, hori da be beraiek babestu behar dutena, azkenean eh, sartzen badut, badituzu Sánchez Marcosera, ez dakizzer ni posarren egon gonitxatek eh? United Colors of Benet mm -hmm. <laughs> onorrelako baten, posarren esagutzearen nire oso baliagarria da, ume batentzat kulturarteko tasun hori hori argi dago baina kulturarteko tasun hori eman behar dizkiogu Eman beharreko Euskal eta Euskara izkuntzasko bat zipristin behar beste. Es? Eta sartu behar diogu hor kultura eta Euskal izatea, behitu nire eman ziren Kristoen e, zera. Pustu egintzen ean, postu egintzen, baina puztu egintzen nintzenean ulertu postu... nuenean behin instituto baten, joe, ba, hor zeuden, ba, bueno, ba, ikito eta magreptar eta guztiak, Euskaldunak zirela, eta, bueno, ba, beraiek euskal selekzioarekin jokatuko luketela, eta, e, eta bueno, emegoa sentitzen zirela, eta, eta bueno, nola aiteko honekiko, herri honekiko gertutaz zeukatela, gero, ba, bueno, esan behar zen, ba, bueno, euskera maila ba, beher ba, eduko bermatzen zaile, ba, ba, ez, ba, ez, holan, justo, justo, ez? Baina, beraiek, bai, zire, bai, bai, osea niri horrek, erakusten dit edo zer izango litzateken etorkizuna beste edoeinin herri garatu edo ez garatu edo izango litzateken besala ez azkenean je ona etortzea e, zera, euskera ikastea euskaldune izatea zure kulturakoa beba osa gaur egun dena nahhaten da baina importantea da hor e, zera kohesiorako elementu hori euskera izatea eta ez banaketarako elementu bat ...porque askotan ez... ...nik nahi duen direz Euskaldunai zatea... ...venga, pues jazta... ...laurek astolara... ...ta zer gatik ez... ...bueno, pues... ...dirua badaukat... ...nik horrekin dezaket... ...eta horrekin ez dago zer egiterik... ...o sea, jende askorekin... ...de bate horretan... diruak jartzen du hor... Zilegiz, ...zilegiztea... ...eta ez, ez dugo ikusten... ...berez... ...onura garriena... ...gizarte osoarentzako ...izango ditzatekela... ...beste gauza bat... ...gutsienez... ...plantear un... Eh, nola da eh, Un tiempo muerto, en plan, de, eh, venga, se espekula en todo, en todo, en todo, en todo lo que queráis, baina eskuntzan justo ez es. <risa> vale? Hemen kasita, egiten dugu kasita, pixka bat, haberatxok eta txirok eta guztiok, kasita, hemen espekula ziorik gabe eh, Zera, aukera berdintasuna eskrupuloso, eskrupulosoa, invertitzea invertitu behar den guztia Eta euskalduntzea, benetan, osea, no euskalduntzea, euskalduntzea Klaro, hor e, hor hor e, borrokagako alegoki, ez? Eta gu badakigu klase agintariak ez du lautziko bere pribilegioak galtzen eta ez ez. Ez Baila, da hosas ungintzan eta beste zerbitzuetan, esanaitor, eh borroka un dago egiteko. Kontua da non jartzen duzun e, norabidea, ez? Eta Baila. eta sei ideia planteatzen dituzun, ez? E, e, e, Euskal Herrian borroka eh planteatzeko garaian, ez? Eskuntzan bertan e, parte bat da, ez? Baila. Eta claro, hor bertan Nik ikusten dut, osea, ikastolen gaia ere, bueno, pues, a, mm, nahiko arantzatxuga da, bueno, pues, e, frankismotikaneet horri ziren, laro gehiatamairuan egon zen publifikazio prozesu bat etikan, e, batzuk eta ziren, sare kontzertatuan Dai. E, kooperatiba bezala, eta bai. egoera da batzuetan, ezberdin txendu, ba, edizez herri batzuetan, e, dira, ne, oza, e, eskola bakarra, ez? eta hor funtzionatzen bai. du gutxi gara bera, segregazio gutxirekin, eta hiri batzuetan bai. berriz, klase, bueno, zuk esan duzun, bai. klase ertain batek, edo akomodatu batek, igual, ba, ikusten du aukera bai. gehiago, ikastolan parte hartzeko edo eta bar, beste batek, Euskal delako eta bar, bai. ba, hor, planteatzen du Eh, bere asuntua. Gu gustu ikastolak publizikatuko balira ez daukagu inongo eh, araz horik daukaten eh, iniziatiba oza, huiztu bai. kontrakoa oza, bai, haitortu bai. behar tzaile, euskararen alde bai. horkun eh, badagoela bai. lan bat dela eta hori bai. zabaldu behar dela eta hori ezkuntza sistema publikoaren patrimonio oso bihurtu behar dela bai. orain, dos, e, kristau bai. eskolaren patronalak eta opusen segregatzaileak, urkullu bai. bisitatutakoak eta bar, Horra arazoa ondiba daukagu <laughs> Klaro, hori sí. ez du Ezin dugu nartu sí, sí. Hai iri decirles lo sentimos Dejar vuestra tarjeta En el cenicero I cerrar al salir Eta hori da Esan rasalera I punto Publizikatu behar dira baina eta, eta pentsatzen dugu Guk e, Ikaslu sindikatu bye. bezala eh? Publizikatu behar dira Eta bertako irakasleak Bai E, sare publikoan sartu behar dira bai, bai, bai, hori horrekin ados nago, eta gero nik bai ikusten dut baliagarri edo, edo bueno um, zerbait ona izan, izan daitekela nik beti pentsatzen dut, egon behar dela askenean horrelako zirrikitu ba bueno, eskola libre batzuk egongo dira hor, bai, nik bueno, <laughs> lehen gusua daukat eskola libre baten egondakoa eta eta nik horretan sinisten dut eta hor bai ikusten dut Nola, gehienetan, ba, bueno, proiektu kolektiboak direla, baina normalean, eh, privatuak direla. Ba, eh, normalean, euneko larogeita maztakit baten, eh, zera, errentabilismoaren logika batetik ez, ez direnak abiara baizik eta eh, gizarte komunitate bati zerbitzu eta benetan eh, zerbitzu irautzaile, aldaltzaile bat eh, eskeintzeko konpromisoarekin egiten dela eta hornik bai ulertu konuke ulertu konuke ez, oie, oie negozioa egiten azteazten baldin badira edo gauza raro benbat ikusten bada ba hori, grifoa eteten da eta listo, baina baina horrela ez den e, bitartean bai, beraik, beren sistemaren babeserako, porque claro buk ere izan dezakegu horrelako tendentzia bat den, den, den, den, den, den dena uniformizatzeko edo ez bueno, baldin badaude eskola aske batzuk utzi de egun ere beraien gauza egiten gero titularitatea publikoa izan beharko litzateke ba bueno, ba, bai puntu batetaraino bai baina bermatu behar da bai haiek izan direla eskola libreak daukatela beraien eskubidea beraien autogestioadu direla beraien borroka eta eta investigazio prozesu baten bitartez eta hori oso errespetagarria dela osa hori ez dela como la gaztellu eta bai Za gausa bada gastelueta, eta beste gauza bat da, eskola pribatu bezala, e, ba, hori eskuntza librea edo askea planteatzen duen edo praktikatzen duen zentro bat. Claro, eta eta, eta H bilduren e, dokumentuan e, ikastetxe mota horiek sartzen dira, eh? Eta bai, ni bai. ulertzen dut ze, zer esan nahi duzun eta bai. baina klaro hor planteatu behar duguz ere bai. e, oso eztaba da ja bai luzeagoa izango litzateke planteatzea bai. ze autonomismo maila zen normativismo maila kesi pin parental eh, onartu beharko genuken, bai. ez eta bar eta barrerez Baina, claro Oea Nikuzte du undana da hor, claro, guk defenditzen duguna da lehenengo hezkuntza publikoari baliabide nahikoa eman behartzaizkio, es? Uzaian bai. du da, sindubiz, han kalitate txarreko, bai. infrafinanziatutako infrafinantziatutako bai. hezkuntza bat, es? Eta maila horren gainean noski ikaragarrizkolana dago arlo bai. pedagogikoan aurrera egiteko. Bai, hori argi dago. Eta horri horri bidea ireki behar behartzaio eta bai. bidea ezin diozu burokratikoki bai. bai, ireki. Bai, bai, bai, argi dago. Baino baliabide baitan. Bai. Eta claro, noski eh comentatzen genuenaren arira, claro, e, Iniziatiba autogestionatutako eskola libreak ere e, ez dira irtenbide bat, no labait langile klasearen osotasunari. Es, es, es, es. es dira, ez dira, baina izan daitezke hasierako germen moduko bat, bai, edo, a, lehen hasi bat izan, izan dezagun aukera gure herri honetan, hezkuntza azkea Edo orain arteko eskuntza formala, Eba orain arteko hau, obetuta, beste ikuspegi batzuetan ere, hobetu daiteke dagoena, de mate, de eus, de hecho, bai, bai, bai. ikas gaiak iguala desagertzera bidean, bidean doaz, orain dik oso urrun ikusten dugu hori institutoetan eta eskoletan gabiltzanok, ok, baina, hor aldaketa batzuk egon eh, dira baina berez helburu izango litzateke baai batean izan duguna ausia iturpeko eta publiko eta hauzi hau bademagungu elkartzen gara hemendikikoge hamar urtera eta dagoen ausialea da jo eske hezkuntzazkea garatu behar da guztiz eta eta bueno eta hori egongo litzateke ez oso utopiko jartzen ari naiz baina hor egongo litzateke igual beste E, zera e, narketa oso importante bat ez, Klaro. zabaltzearena hezkuntza aske, benetan askatzaile bat. Oza, ze horretan egon gaitezke mundu guztia ados, baina gero praktikan ez dugu jartzen. Hezkuntza egin behar du pentsatzen irakatsi. Se egiten du? ba, bueno, Ikusten duguna ez? Hori da, hori da. Hor, hor e, dago e, ez dago eztabaidagarri oso potente bat ba. eta bar, asuntuada hori azpimarratzea. Eh baliabideak, baliabideen gainean e, garatzea hori. Si ba. es horia oso oso garatuta dago, ba, osea, eta esan dut eh seguru nago egin dutela paper, oso aurreratua, o sea, ba. garrantzitsua eta bar. Incluso eh ezakit, iniciativa pribatukoek kalitatearen bidea nere orrafinatu dute asko ezkuntza, bai. osea hortikan hartu daite hartu bai, daitezke bai, bai. gauzak, e, beti aurreratze, aurrera, aurrera bai, bai, bai. bidean baliama eta eta hori, ez? Ezkuntza, ba, ezkuntza sozialista bat eta zitzite egiten badu, claro. Nolabete bai. hori garatu beharko lukeena, izen beharko luke gizarte sozialista bat. Bai, bai <laughs> azpi, hori, da, gae... hori, hori da. kritika hori, ya sartu garenean esan dizut, ya esan dizut 30 aldiz. La, la comuna de París es du, gainditu, público y túnpeco, nos seguimos pegando de hostias con un partido so, so, socialdemócrata, king eh, borroca tuta gaude do aserre tuta gaude, ver ahí que mantendo una indituxtelaco a, a paisa que escunchan o sea, se senolaco es dadena a pulva surrealista. Claro, claro, ahora dago asunto ahora dago asunto ahora dago asunto bueno, muy bien va... Eztakit, eh, manifestaldiaren inguruan zehozer komentatzeko edo bakean utziko zaitut aldegin behar duzu, ez? Okeres, Banabil, bai, aldegin behar duzu Bai, bai, bai Hor bueno, bueno, utxiko dugu, hor duan, Iker Ba, ez, bueno, komentatu ere baita hori Manifestaldiaren abintzat zoriontzeko adela bai. e, Atera dena, e, kolpe oso potentea emanda, eskuntza publikoaren alde, bai. eta berez manifestazioan jendea mugituzen jende guztiaren E, ba indarra erakutsi zuena nik uste du izantzela komunikatua irakurri zenean aldarrikapenak irakurri zenean eta nola txalotu zen ba izan zenean Eskuntza publiko bakarra edo eskola publiko bakarra nahi dugu, ez? E, eldu da garaia privatizazioari mugajartzeko eta privatizazioarekin amaitzeko, ez? Eta jendea txalo zaparradekin oso adi haberse Rai. irakurtzen zen eta bar, ez? Orduan Rai. oso potentia izan zenean eta nire honek izan berdu lehenengo urrats bat bai, bai, bai argi dago, argi dago, baina horretarako beharko ditugu e, zera, eta nix sentitzen dut e, manifestaldi horietara joaten diren politikarietako eta sindikatu taldekidetako e, asko, berez ez daude martza horretan eta beraik nahi dutena da... Eskuntza, punto batean jarri non berese, egon di, demagun orain azken ogeita mar urteotako sera, e, dinamika neko pacífico baten ne egotea porque eso es lo de e, Roberto Uriak, queremos llegar al 80% de no sé qué la media europea, vete a la mierda con la media europea, gug nahi duguna da gundu gustiaren tza, aukera berdintasun, vera, edo se, se ori, hostia, ori. Vai, vai, vai. eta listo Gainera, e, zera, e, programan er, irratxaioaren joa, irratxa e, zera, sintonia da e, potrotaino, ez dakit guztatzen zaizun Aha, da, txabales, bueno. que no no queremos, no queremos envidia entre los chavales eta hori da Bueno, Iker, ba, ba kean utziko zaitut, eskerrik eskerri asko gurekin egoteagatik gatik e, Bueno, beste egunen baten ere, ba, ba zaitez eta, bueno, ba, beste programaren baten ingo dugu edo, Bai, eta... Bai, vale, eskio gustora, oso gustora Eta hori, hau ba, asunto hau, e, urbieti jarraitu beharrik ez, oza, jarraitu, jarraitzea da daukagune aukera bakarra, eta igual momenturen batean, ba, zirte dos hartze, oser planteatzeko ha? baina, hau, e, PNV eta PESO eta Podemos ekina dozten baldin bada. Eta <risa> <Ez da> oso <risa> bideon, ete joango, eta hagean paperean oso politak eratu daiteke, baina praktikan badak egu zardatorren, oza... Ba, hori da, zera, estatu batuetako egazkin, zera, kaza hoiek, baina, eh, zera, LGTB bandera, eta es, bai, berida, <laughs> tiene, tiene esa pinta, bai, bai, bai. <laughs> bueno, ba, Iker, ba, eskerrik asko, eta bukatzeko bajarriko dizute zera, tal eh, le bizkaitar bat. Haiek dira, Blackheart, eta, bueno, ba, atera dute kantu bat, oso ondo datorkiguna, da, True Belief. True believe, osean, benetako benetan sinestea hori da faltaza eguna eh, ez, da, ez da Euskal Eskuntza publikoaz ez, baina bueno aproveitzatzen dut benga, ba horrekin itxiko dugu, urlen arte lagun mi esker, eta benga, kaina pixka bat benga Zerago, bueltan, e, Iker Laguna agurtu dugu. Eta ikusten ari naiz, ba, ordu eta erdi pasatxo ari garela ja. Eta bueno, ba, e, zera, e, aurreko kantua entzun bitartean, ba ondoko erabakia hartuko dut. Oni buruzko, bigarren irratxaio bat egingo dugu. Bai, ze gai hau ondo jorratu behar dugu e, ikaslea bertzaleakeko Ikerrekin. Eta, bueno, baia ondorioak eta hori guztia, baya igual urrengo urrengo irratxa joan entzungo genuke. Bai, urrengo irratsaioa esan dugunez, amasortzian, da urrengo eguena, bai, txandakatzen gara kritikarekin, bale? Javiarkotxa nire lagunaren kritika programa dotore horrekin. E, eta, ja oita bostean, zera, e, kontu honen guztiaren bigarren atala. Hago Orduan hori, e, beste barik, ez gara lusatuko, ez dut uste mereziduen ikorain e, ondorio bi, zera, del deskanso, no? del intermedio, e, ondorio del intermedio horrelako bate ateratzea, bai, entzungo dugube, bai, iker eikaslea bertxaleakekoak esandakoa, eta ja bi, bi parte hartzen arabera, ba, bueno, ondorio batzuk e, e, egingo ditut eta eta listo, vale? baina momentuz ez duenez merezi, ba, beste barik, jarriko dizuet berriro, E, Bilboaldeko laukote hipermoloi eta hipergazte eta hipergogotxu hori Head Holes, bale? Eta, bueno, e, ba, besterik gabe komentatzea daukatela EPE bat efe efe te bai? Ola anacronimo bat da beren e, izenburua Eta, bueno, orain entzungo duguna da diskako single nagusia Bai, eta, bueno, ba, ondo datorki da gu ez, beti, beti, beti egiten ditut horrelako lotura tontoak, baina, bueno, da New Generation Eta hori da, hain zuzen, guk nahi duguna, bai, jora, la New Generation eta ea hurrengo belan aldiek Egunen baten, espekulazio e, eta elitismorik abeko, e, kapitalismo logikatik at dagoen Eskuntza, pentsarazle, integratzaile, igualitario eta koesionatzaile bat jasotzerik duten. Bitartean, gutxienez, rokaz gozatuko dugu, nola ez? Beraz hori, zuekin, head holes, gazte bilbotaren, new generation.